Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falënderojm dhe vetëm prit ndihmë dhe falë kërkojm dhe lutim Allahun xhallahu ala që të na mundson të kuptojm drejt, të punojm mirë dhe të shpërbëlejm sa më tepër. Vazdojmë sonë të më lejnë Allahu ta zezojë me ligjerata tona të përjavshme dhe në takimin e kaluar kemi përmbyllur uh, ligjeratën me temën e falendërimit dhe mirënjohjes dhe kemi thënë se ajo është pe temave me dëvërtet më të rëndësishme që njëri u të bëhet mirënjohën dhe Allahota Zogjel dhe kemi përmendur kombinimin mes uh, mirënjohjes dhe sabrit, durimit dhe pa dyshim se kush arrinë që të kombinën me së këtyre dy adurimeve ka arritur me dëvërtit një pozit të lardh dhe sukses të madhënjet në kësaj botë. Së të qoftë e ka qenë teme desit kaluar dhe kush i është këthyre legjeratave besoj që ka gjetë endë më tepër dobi sa ato që ka pas rasin me i kuptu dhe me i zën gjatë legjeratës dhe kështë e që vazhdimisht ju kemi përësitur me te, se për mendje pikeve të ndryshme dhe zbërthimi i shumë argumentive dhe fakteve më brenda një legjerate, pa mundësën që të gjitha ato t'i zënë me ndje njëriut më brenda një legjerate. Pra ndaj kemi nevoj që t'i trajtojmë këto tema edhe më tutje, nuk e vazhduar me dëgjimin e vazhduushum apo edhe ledzimin e më tutjeshmë të këture temave. Por zë qoftë nuk duha që gjitho legjerat t'a japë, atë përkujtimin e njejtë, bësej që mesajji dhe rëndësia ati ka arritur të gjithë dë kushë prej një dhe. Son do të tasë për meditimin, si adorim i madhë, i rëndësishëm, dhe do të mundurim që brenda kësaj legjërate, të përmendi, dhe më thonë, atë që jemi mësuar tashmë në atë mënyrë të trajtojmë legjëratën, kuptimin e drejtë, rëndësin, dhe pastaj pikatë e me të tjeshme që e shërojnë këtë <coughs> Filim është Kur ne e përmandim se Meditimi është adhurim Ndo është a shumë Për neve nuk kanë mundësi me e kuptu Si ka mundësi të mënduarit e të njërë Me kënë meditim Ne e kuptujmë se sabri E kuptujmë se falenderimi E kuptujmë se frikan dhe Allah E kështu më radë mund tjenë adhurime Por si ka mundësi mëndimi Ti tjetë adhurim Do të bindëm i sonë të me lenë Allah të manuar Se meditimi është nga adhurimet më të mëdha të zemrës që jemi të kërkuar nga ana e Allahut Azza Jazal, nga mësimet e Kuranit dhe mësimet e Sunnetit porosive të Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, ta kemi kët adhurim në rregull. Kur themi për fjalën meditim apo të menduarit e drejtë pa dushim se mendja në shkën në kahje të ndryshme, të është a thua valë për çka bëhet fjallatë. Andaj, në filim duha që të përmendi për kufizimin dhe definicione djetarve që ja kam bërë këti adhurimi, që të adhim se për çfar adhurimi bëhet fjallë, çfar kërkohet prej neve, kur kërkohet të mendujmë si duhet, kur kërkohet, kur kërkohet prej neve që ne të jemi, dhe të tëtë të në këtë drejtim apo në kët nivel ashtu sikurse e kërkon Allahu për neve të meditojm. Do u jap mënyrë dy definicione kryesore koll të tëra por shpresoj që këto të jenë të mjaftueshme për neve këtu. E para kanë thënë dietarët se të menduarit si adhurim dhe meditimi është të orientuarit e zemrës drejt kuptimit të gjërave për të arritur atë që kërkohet për e tjune. Dhe mënë, gjërat janë emërtimet, kuptimet e ndryshme, qofshin ato bindje, qofshin ato qëndrime, qofshin ato fjal, qofshin ato vepra, apo, do të tëtë ne, gjitha këto i, i, i, i përmbledhëm në termin gjërat, që kërkohet për neve. E kërkohet që, për mes këtyre gjireve të arrihen qëlimet të saktuara. Pra ndaj, meditimi është të lidhi mes mjetit edhe qëlimet. Jo që mjetit të shëndrojnë në qëlimet, por Allahu Gjellewala ka kërkuar pëjneve qëlimet të ndryshme, madhore. Dhe për të arritu dirita ato, ka përsaktuar mjetet të ndryshme. Por shpesh herën në munges të meditimit, dhe duko mi aftuar me kryrje si përfatësore dhe bindje si përfatësore, ne ndalemi të këmjetet dhe dalë nga dalë me kalimin e kohës mjetet shëndronë në qëllime, ndërsa nuk ndim nevoj pastaj që të vazhdoj më tuti në kërkim në qëllimeve. Për shambull, kër ne falem namazin, po nuk mendojmë para që dhe namazin dhe pas dhe namazin, a thua avallë, Se allo na obligoj, çka kërkohet me të? Ky namaz që realisht është mjet, dal nga dal fillon të shndrohet në qëllim, ku besimtar i mjaftohet vetëm kryen e tij me, ti, me fal namazit, por ju jo edhe mdotje me shty aftë. Andaj kush e lëviz besimtarin nga ky pozicion, kush i kthen gjyra në vendin e vet, qëllimin e vendos ku duhet, edhe mjetin e lën mjet, por e bën funksional meditimi, me nduarit e drejt, si kurse do të aserojmë i shala e matutja. Andaj, ne kemi nevoj që ta regullim këtë kasë, do të qëllimet, ti vendosim ku duhet, mjetet ku duhet, kje e para. Dhe dyta, duhet që përmes të me nduarit e drejt, këto mjetet i bënë funksionale, që ti arrimë qëllime që, që Zotë Gjellore i kërkoj për neve. Andaj, këto dy detyra të më dha, arrimë përmes këti adhurimi gjithashtu dietorat e kanë përmend një definicion tjetër dhe për kufizim të këtij adhurimi duke thënë se të medituarit është organizimi i mendimit të brendshëm me organizo mbranda vetën dhe me e shëtit mendjen nëpër argumente dhe fakte që sa më tepër të, për të përfitojmë nga dituria e shëndosh A ndajti e keni nën informohet, e keni një ayat, e, e keni një hadith. Dhe në dëgjimin e parë ti e përfituat diçka. Për shembull kur tham ty se Allahu xhalla xhala l u thot në Kur'an Alhamdulillahirabbilalamin. Falërimit e kanë Allahu të mënduar. A kuptova diçka? Po kuptova. Falërimit e kanë Allahu të mënduar. Por a e ka kuptu krejtë që ka siel këtë dje me vete? Se ke këptu, ajote, ajote, që e ka kuptu? Andaj koveja jote, ajo kofja e jote, që ti e hudhë në këtë bunartë të djes me nëzirë sa so ma shumë uj, është i badeti i meditimit. Të. Dhe, dhe nuk ka mundësi me përfitun nga dje e shëndosh, maksimalisht, dhe tëra që kërkohet pëjtë e në qovë se ne nuk e kemi të zhvilluar këtë adorimë. Pra ndaj rukëtimin tonë që ne e bëjmë Do të rukëtimi jonë që ne e bëjmë Për të përfituar sa ma të për nga dituria Rukëtimi jonë që ne e bëjmë Për të funksionalizu mjetin që të arim të këllimet Këtë rukëtim Allahu e ka konsideruar adhurem Madje nga adhuremet më të më dha Si kështë dhe ta, së arrojmë A është e qartë, që ka është ashtë meditimi? Do të mjeti qëllimi Mjeti qënë të këllimi Rukëtimi që mundësën funksionalizimin e këti mjeti për marit qëlimin është i badat Nuk është veç mjeti i badat Nuk është dhe qëlimi i badat Po edhe rruga që e ka në mjeti dhe të qëlimi është i badat Madi nga adhurimet më të mëdo Shetitja men gjësë tënde Në kopshtin e argumenteve, në kopshtin e dijes Që sa so ma shte për të përfitash Kjo shetitjen e për këtë dija është adhurim Nuk është, është dje, nuk është shpërblem dhe i badet, veç me në dëgju djen. Ma dje nuk është vetëm adhurim, veç me e zbatu djen. Por mes dëgjimit dhe zbatimit është një rrug, apo? E cila sa so ma kualitative që është, a që më kualitative është praktika. Pra ndaj rrugtimin që e kalon informata, dhe i në zbërthim praktik, ku garanton pasaj një praktik cilësore, quët meditim. Mendim, ti menon që është me arri, ti menon që është me zbërthuj këtë dje, ti menon se që është me praktiku këtë mësim që e ke marë. E mendimi jëtë në këtë drejtim, është i badet. Ma di nga i badet më të mba. Dhe vetë definicionit të nërru dhe zër, është i mjaftushëm për me kuptu se, sa so është kë i badet i rëndësishëm. Mjaftan që e than rutinen. Mi afton që garanton Adorim të cisur dhe kualitativ Mi afton që Këthen gjërat në vendin e tyre Qëlimi, qëlim dhe mjeti mjet Mi afton që funksionalizan Mjetet I bën, i, i bën funksionale, efektive nuk i, len, nuk i len të shtangura Nuk i len të, të, të, të ngurta Në pozitat e tyne I le vizmet utje Mi afton kërëndsi Mirë po Për te i këture që I përmendëm, dua të përmendj edhe disa dobi tjera rëndsi madhore, të cilat e qesin në pa rëndësinë e këtij adorimi. Gjitha këto janë përgatitje që ti jemi më të gatshëm kur vim të pikat që sqarojnë si duhet të me meditoj, si duhet më e, do të thotë më e përvecu mështrin e meditimit, që ta arrijm pastaj ato përfitime të mëdha që ai sjell kjo adhurim i madh ndaj Allahut te bareku te ala dhe ua kam përmendur disa hera se kur thimi rëndësia e një gjëje ku shfaqen dy gjëra apo rëndësia që po flasim për ta dhe e dyta në nën në kupton se në çoftë nuk e arrijm kët do të thot rrezikojm shumë do kjo, kjo është e rëndësishme Por në qovë se nuk e krynë, nuk e ke up në rëndësi, ja. Po e ke rëziku vetën të në kanion të tëtër. Apo? Pra ndaj, e rëndësisht ma është shumë ushimi. Por në qovë se nuk hanë, nuk e zbatën kërëndësi, rëzikon shëndetin, rëzikon jetën. Do të një guptu, këto të dyja kështu. Por ta forcu pastaj, rëndësi në zë që po flasim. Sa është më rëndësi, kjo adurim për neve. Sa kemi Filemështë të rrua Lëzër dhe motra Gjithë mund e kam përmendur Dhe prapo përmendi Se kimi nevoj Me një sërizitet më të mavë Ti kuptojmë Fjallë të Allahot të pare këhëtale Kur Allahu Gjellë Gjellë hu thët Se kët e kam bërë për kët Duhë shumë me kuptu me sëriziteti Kur Allah o thotë se Kja është e keqës e shpije këtu Duhet në kuptu shumë së rëzishtë E në qofë sa Allahu Gjelle Gjelal hu Flatë në Kur'an Se për qëfar arsyja E ka zbitë Kur'anin Dhe cëla është rruga më e mirë Për të përfitun nga aj A është kja më rëndësia për ju Dhe gjene që ka Thetë Allahu Gjelle Huala Në من القران فقات الله تبارك وتعالى وما ارسل من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وانزلنا اليك وانزلنا اليك ذكرا لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون تشييم درس الميديتشن dhe të mëndimit, përëndaj edhe kjo ajet është mirë me e me ditu mirëm të. Allah u thotë, edhe para teje kemi dërgu bura, pejgamber, të cilve u kemi shpalër si ty, shpalje. Andaj pët një ata që dinë, pra që nuk dini. Me argumente dhe me fakte, u enzelna i lejke dhikra ndërso ty jo Muhammed sallallahu a.sallam ta kemi zbritur dhikrin dhikr këto është edhe përkujtusi por edhe atë që të ngrit të bën krenar të bën të privilegjuar të ngritur në këtë bot edhe në bën tjetër li të bejjin e li nasi ma nuzi la i lejhim që ti tu asëjarasht njerëz dhe Tua, tua Sërash njerëzve atë që Po të zbrite ty Vële allëhum jetë edhe kerun Vële all, allëhum jetë edhe kerun Allahu gjëllewala thët Ndo është atë të tërkje që u përmend I bën që ata të medituen I bën që ata Televizimendjen Prandaj Shpallën që jermët e pejgamberi S.A.S. Kuranin, porosit mësimet, ullzimet të gjitha këtu nuk mund t'i kuptojmë në qoftë se nuk meditojmë mbetemi gjithë mund në fushën e asaj që është si përfacore e në si përfaqe mungën esenca në si përfaqe mungën knacësia në si përfaqe mungën prietimi sa rimin si përfaqe mungën prietimi këndshëm duhet mu thëllu më më thellë ndë Allah u pëthët Kush don me kuptuar drejt porosinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam duhet me vë përmes lëvizjes së mendimit, me meditim. Kush don me përjetuar knatësinë pasimit të këtyr lëvizjeve, edhe këtë duhet me medituar. Mirë po morë si përfasore apo mori atë rutinë mekanike pa meditim, pa analizë, pa dushim se kjo pamundson kuptimin e drejtë edhe përjetimin e durh pa mundson kuptimin e drejtë edhe për hetimin e duhur. Gjithashtu, të nderoj Allahu, kjo çështje nuk është e ndarë vetëm te prjetimi dhe kuptimi, por vazhdon më tutje. Është i kërcënuar njeriu që nuk mendon dhe nuk mediton, është i kërcënuar me mallkim dhe dënim. Transmeton Ibn Hibban një hadith që Djetarët si kur se Shekhe Albani thunë Se është i vërtet Se një dit du njerëz Nga djetarët e Tabi inbe Kan hyrë të kajshë Radiallahu ta'ala ana Për të pytë për disa qështit Pegamberi sëllallahu alesallam Njëri nga ata atau E tjetëri nga ata Obejt ibnjë Omejri Kjoj dyti Obejt ibnjë Omejri I thë ashtës, radiallahu anha, më të rega për qastet, për momentet, më të quditshme, më mbreslënse, që i ke përjetu me pejgamberin sëllallahu alësallam. Për i një shumë interesantë. Më të rega për qastet më mbreslënse, më të quditshme, më të mahnitshme për ty që, më të vërtit. Janë, janë mahnice, që, që teke po nga pejgamberi sërë Allah o sëllëm. Kure bëri këtë pytje ajshës rrëdjëlla anëha, ajo përdi sa momen të heshti, nga se bëhet fjopën e gjitë të gjatë, raste dhe, dhe padushim në gjarjen të ndryshme, se qëla nështë a më e qëdithshme më më mbrësën sëse tjetra, dhe për një moment u shprekshtu ajshë rrëdjëlla o anëha. Thë, Një natë prej nedve u këthyë të kështëpia e ti, të gruja e ti, a ishte radhjallau anha. Dhe normalisht është obligim të ashtë me që një kotë saktuar burit ja kushtën gruas e ti, të rritin ka qenë në punë, në angazhime, dhe normalisht të ashtë edhe gruja ka nevoj që me burin e saj të kalan një kotë saktuar, dhe është hak i saj, Shikon e edukatën e pejgamberit, sallallahu a sallam Kishtë të nevoj për adhurim Kishtë të nevoj që të vetmuat ma laun të bare këvotala Ga se e kishin lodhur njerëzit E kishin raskapitur të lashet e njerëzve Kishtë të nevoj të mbushet energi E ku e rrinë këtë? Në adhurim ma laun të bare këvotala I tha ajshës Am lejen sonte të kalaj natër me zotin tim E di që të kom hak Duhet me nejtë me ty, ki nevoj me bisedu Ki të dë dënjë të lashe, ki të dë dënjë kërkjes Nevoj, e di Por në të kuptim Am falë sonte Am lejan që Dëvet muem me zotin tim Aisha radiallana i tha Ja Rasul Allah Ti edhin që Për mua është shumë e dashur me nejtë afer të je Por gjithashtu krasoj është shumë e dashur për mua Aja që është e dashur për ty jopëtën Në të kuptim në si është dashën për ty sonte të, të vetmosh më allan Prej me e ketë lejuar Atër të të ajshë U ngrit Fe kam e fe të tahër U ngrit dhe muri abdes Pegamberi sëllallahu alësallem E pastaj U vetmua me zotën e ti U këthy e kakible dhe U drejtu allahot Nërse ajshë ishte afer ti nga se dhome e vogël E shetë e qërë pëbënte Nuk dolin dhome tjetër nga se nuk kishte Një dhome kështë e, në kështë e tjetër Andaj u këthy e kakibla dhe filloj të falet Thët ajshtë rrëdjalla anha Në moment saktuar i plas i vaj Sallallahu alesallam Dhe normalisht Fillon të qante, të qante, këndon të kuran dhe qante Thët diri sa u bëkua sa baho të pëtër thot nuk mbet më pies në ftyrën e ti, asë në mjekrën e ti të bekuar, e që nuk u lak nga vaj dhe lëtët e ti, dhe aishë nuk përden që ka pëndod, po për shikon për falet, por i dërguar Isa Sallem po qan, dhe i umbësh ftyra dhe mjekrën e lët, dhe se aishë nuk përden që ka kanë diku, që fa rasi, që fa pas kanë do të kështu, dhe dhe dhe së erdh Bilalli radiallahu anhu, se ka pasra dit, me e qu pe i gamberin së apo se shpresojë të kështë e gjithë të zuan kur apo në gjendje tha o i dërguari Allahut tërket adurim ndersa të gjitha e ketë falëra heti kush i tanë që adurim ne përkushtim atë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tha dëshironi të jeni njerëz falëndërues i Allahut tha sonte më kan e kto është ke ti aftë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Sënë të më kanë zëbrit disë ajetën, mjerë për atë, i cili i ledzan, i dëgjan, e nuk më ditën rëthyre. Qëfar i kanë zëbrit? I kanë zëbrit ajetët të fund të surës Ali Imran, ku Allah o thot inë fi khalqës samawati wal ard, wa khtila fi lejli wal nahar, le ajatin li uli lëbab, dhirë në fund të faqës, dhirë të rabbëna në, وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ مد vërtet në krimin e qeve të tokës në ndryshimin e natës së ditës ka argumente për ata që përdorin mendjen ellezina yadhkurunallaha qiyamaw wa qu'udan ata që përmendin Allahun azzaul jal në këmbë dhe ulur və ala junubihim dhe në çfarëdo pozitive tjetër të qoftë të shtrir apo Dhe duke medituar Dhe duke përbendru Allah në thonë Rabbena ma këllëk të hadha batilen O zëtë Nuk ka mundësi të këshkriuar tërë këtë këtë Ka qëllim të, ka urësi këtë Ka, ka porësi të shumëta Subhanëk I pasë rjetin nga qdojmet Ti azë nuk bën sëkoti Ti azë nuk bën pa urësi Fekina adha benar Po nemi ata të mangë që Nga njerë nuk meditujmë sa duhet Nuk të kuptojmë si duhet Nuk analizujem si duhet ande asuzuat fëqinë adabën e nar. Na ruaj nga zgjori i xhennemit. Pastaj varto mutu Rabbana, Rabbana, Rabbana dua lutje që ka sjell këtë përkushtim dhe këtë lutje kush meditimi dhe njohi Allah te barekuhu teala. Tevalla zar ti po mahnitesh me kët përkushtim te pejgamberi sa sallam, po mahnit, po mahnit dhe Aisha radiallahu anha, prej ka jër kjo fuqi? prej ka prej ka këtë kë cilësi e durimit, prej ka Nga meditimi, nga largimi nga si përfatësoria, nga luftimi formaliteteve që ne kanë gulfa tjetën që atyën amit, apo nga të depërtuarit dhe zhytën e thëlsirët e kuptimeve, që i jepin kuptim adhurimeve, duave, lutjeve, i bënë më tësvisore, më kualitative, nga se kjo është e që kërkohet për neve në raportë malonë të bare këvotale. Andajta për e nga mërësumë, qithë të ajetë, qithë të argumente, këtu fakte, kësësherim, mahnitës, mirë për ato që i kalon jetëa e si lezën, pa dhe për ato që i lezën e së meditarat të ju nëmta. Sëpa ku, kër Allah u përmanë krimën e qibë dhe tukës, kjo tukë që për njëve është e me modhe që e kemi, në që ka matë modhe së këna pa se kjo tukë, pas në ingjizimet e fundit, Pa pra për njëve kjo tokë në betet me madhja Në dërsa A ta që po e studuin tokë në dhe a që ka për adhësaj Po thonë se kjo është me vungla A po E ku është aqka s'kemi pa Ose aqka s'kemi ndëgju Që të njëri vetëm kach me ditan A nuk i shtot Bindja në Allahot A nuk i ushqet zemra me madhrim dhe Allahot A nuk i shtot fuqia më bështetës në Allahot E kështë më ratë A dhe kjo me ditimi që kërkohet edhe pikat e tjera që të të shërëm të kë aspekti praktik i meditimit. Gjithashtu të nërua lezër dhe motra, ajo që e qëtë në shesh rëndësid e meditimit është sa Allahu të bada ka o tala ka përmendur, madje i ka rezervuar vend shumë të madhë tërgjimive të ndryshme në Kur'an. Tërgjimit të shumë të në Kur'an që i ka përmendu Allahu azo gjellë i thëtë Allahu Gjellewala, pejgamberit sër Allahu A.S. Fakësusil kasasa, le allahum jetë fëkkërun. Të regojë o atyre këto të regjime, të regojë o atyre për të nxarje, ndështë ata meditojnë. Nuk ka mundësi me përfitur nga këto meditime, nga këto të regjime duatë, nga këto nxarje që Allahu Gjellewala ua ka rezervuar një vend shumë të madhë në Kur'an. Në qovë se ne, i dëgjojmë si tregime, si prallat e kaluara, por jo si mësime dhe udhëzime që duhet të marrim sin për të për jetën tonë. Pse Allahu xhalleu ala në shumë suren Kur'an e përmend tregimin e Musat alayhi salatu vesselam. Është mjaftueshëm i ndihmë të përmend. Nuk ka sure e madhe në Kur'an e gjatë dua të them se çdo sure në Kur'an është e madhe. E që nuk përmendet Musa u alaysum dhe populli i tij do nuk përmendës bashkë me këtë rregim do një sprove ti, do një udhëzimi ti, do një mësimi ti. Ku janë meditimet? Ibrahim i Alaihi Salam, Nuh i Alaihi Salam, trigjimet e shëmta. Pse Allahu ka kërkuar prej neve, përmes Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, të çdo jumëta lexojmë surën Kahf? Çka ka këtë surë veçantë diçka që s'kan thjerat? E që kjo surë duhet më lexoj çdo jumë. Për çfarë arsye? për shka këse në to ka tërgime. Surja kefë është vështë tërgime. Tërgimi i pari banorët të shpëllës, apo, e tërgimi i dytë, tërgimi i dytë i ati, do të njeri u i cili, është më shru pas pasurisë e vetë, është më shru pas begativet e landajti, dhe është regun me ndjelartë, kamuhua la në zogjelë, këtë tërgim është, e pastaj tërgimi i musatë me hidrinë, E pasaj të rëgjimi dhullë kërnenit që kjo surja kefë Të rëgjimi pas të rëgjimi Por të rëgjimi me porosi jetësore të mëdha Shumë të mëdha Gjdo gjumon nga një mësim me e marë Për një vit Kje grumbonu Minimumi 50 mësime Nga surja kefë Vëq ka një me marë Ka një mësim nga surja kefë me marë Gjdo gjumon për një vjetë Jemi i pasur për të medituar dhe për të menduar me 50 mësime që janë brum ideal dhe rëndësishëm për të medituar si duhet. Atë Allahu thotë, s'ka për të medituar. Lexon surën Kaf në fillimin dhe fund tregime që kanë magnet botën, tregime që i ka zbrit Allahu për shpëtu njerëzimin dhe kaluat mbi to pothuajse nuk pun ndodh kurrë. Këtë është sevap me marr. Këçka marrëm nga sura Kaf është ai hadithi që ja bën Allahu në drejtë për i gjumaz dhe i gjumaz, për i vendit ku është ta e diri në? Bejtul Maktis, ose në qabe, vasën nga të rësmetimet, pa jo dritë, nuk është dritë që dhezet, ajo është dritë që dhe nga kuptimet, është dritë që dhe nga meditimet, që kja është e dritë, të ndryqenë Allahu Gjellewala, krejtë jetën tënde, ka do që të lëvizësh, je i ndryquar, me mësime që dalin nga surja kefë që lanë tërtë që patën dhe u vendosëm në një shpilë për të arruaj tërë besimin e tyne sa so komësime në atë dialogun që u zhvillua njëri falenderuas e tëtri mohuas e sa so komësime nështë mund të them të panumër ta në udhëthimin e musaut në kërkim të dies emësime të dhull karneni të shumë ta se si një udhëgjës i drejt nuk e keqëpëdur i pushtetin por i ndihmojt e tjerve Ma dhjetë kur nuk eshin poplë i ti Ti në gjernë nga krizat i shpëtanë Një ndihmoj Por nuk ndihmoj gjithse se Një ndihmoj një mënyrë që me dëvërtetja Pa në hajrë nëse mënyrë Ka meditime këto Për ndaj Allah dhe të faqë Kësusil kasas Tregaj këto tregime Shpalli Faltë për të nëgjarje Pse? Qka oqëllimi? Për të menduar Për të medituar apëton. Andaj Në sjovë se Allah është gati një të tretën e Kur'anit, gati një e tretën e Kur'anit është trekime, ja ka rëzutë tërë këtë vend, dhe po thotë, kajtë këtë vendja ku më da, veqë me pasë rrëtshkafën me nuafën, mos më lodhjo, unë ja u dho brumin, unë ja u dho materialin, vetëm levizle makinen, ashtë kjo mesaj i qarë se sashtë rëndësishme, dhe të tëtër, në nënë tjetër, në qofë se kjo nuk levizis i si duhet që gjitha këtë mësime dhe udhzime ti hum këtë botë dhe rrëdhimin nga kja dhe udhzime që dalin nga këto dhe përfitimet e shumë ta gjithashtu të nërëllatër aja që eshtë qetë në pa rëndësinët mënduarit dhe luftimin e si përfacorës nuk nuk e lejon feja jon që njëriut mjaftuat me si përfacorë afton gjitha pejgamber që Allah e ka dërgu apo ka dërgu me të argumente, që njezët me menu se kësë është njëri rëndëm, është pejgamber, apo, nga se Allah u ka mujtë me dërgu argumente, qarta, dhe njezëm jo pregadit zemrën, dhe, mi, dhe mi, ata mi, mi pranu, ka mujtë me ndonë, pse Kurani është mrekuli, një gjda aspekt, pse, ka mujtë Allah me sharu argumente veta, që tonë u zimet, qaqë, s'ka në nëmëku mrekuli, që, Pse është më rekulli Pse gjithmon Allahu me ta provoku menet Nuk po du për hatër me besu apten. Bindu Që është për Allah Që është tu bindë në sahabet E ta e provun E provun e panë që i gjynëzojnë dyguj Kurani apten. Nuk patën mundësi i me rezistu apten. Kurdo që vindë të këpëgamberi Sa të mi qëfarë thënë të Thënë të nuk kjo poezij, është kjo poezijë Komporon poezin Sa është kjo poezijë Nuk është kjo poezijë tjetëri të thonë të, bo nuk është kjo seher, nuk është kjo magji, e njën e magjin. E si arrinë në këto përfundime, duke bo krasime, që kjo që po thot, që që gjallon pëtët, sa është kjo pëtët, sa është e mund në shmaftët. Andaj për mes një procesit të meditimit, arritën të angulitin besimin e zemër. Edhe Allah u gjele gjerali hu, kur i ftaj korejsht e mekës, të, të besojnë, i ftaj që të med Duke braktisur fjalët e shpifura dhe akuzat që njerëzit nuk mendonin për të tjerë, një popull që nuk mediton, një popull i cili mjaftohet me aspekte superfacore si të lajmeve. Apo, duke mos i analizuo, duke mos i medituo që që populli, kjo familje, ky individ, kjo shoqëri, kur do të qofshin? rezikojnë në masë të madhë të manipulojnë sa të janë gjallë edhe të jenë lartë të vërtetës kjo është mësim i Kuranit Kuranit tha kuregjët të mekës asë mëse ngani këta asë këta ngane vedvetën vetë e juaj në dërgjegjën e juaj në dëgjane por leni hapsi në dërgjegjës mos e blokoni me zhurëmën mos e blokoni me zhurëmën e shpifjeve nga se shpifje të kanë zhurëm akuzet kanë zhurëm Duhet një një me shku në ambjen të qit Largë këtëre shgurmeve Edhe me shku se A është një me që kja është për një me kja Qështuja del Andi Allah u gjenë lewala Shukari që ka dhëtë në Kurana Kull innema a idhukum bi wahida Në surën seba Në jetin 4 të gjahasht Allah u thot Kull innema a idhukum bi wahida Thuaj Allah u po thot O Muhammed Thu ju këtë një njerëzë Pa dhe ti rëmërhat One po ju këshillaj veç me një pun Subhanallah Allah u po thot One po ju këshillaj për të mirë një uve Veç me nja Nëse më dëgjani Kire me po Pas taj se si kire me dojërat A më nga më një qëto Në dëgjani zotin qëto Që e qëton nga ne Në të kumë Në të kumë Në të kumë Në të kumë Në të kumë Në të kumë Në të kumë Leni interesat e caktuara Leni gjitha Për 5 minuta spakun në jetë në juaj lilla, Në të kumë lilla Qa në përhirtë zotit Përhirtë allahut Hishtë të pizhurmave Hishtë të pizhjallve Hishtë të pizhjallve Hishtë të pizhjallve Vetë Në të kumë më thna Ka dy vetë veç Jo ma tepër Dy vetë veç Ose vetë të ke fundit Thumë të të fekërru E pastaj Në këtë ambjen të qetë Përhirtë allahut të zhveshur nga paragjykimet, të zhveshur nga zhurmat, të zhveshur nga çdo lloj akuze edhe interesi i caktuar, zhdasni nga gjitha këto për hirr të Zotit një herë nyt juve. Që Allah, thua Allahu, për hirr të Allahut një herë. Zhdasni nga gjitha këto. Thu matatfakkaru. Pastaj ndalo dhe më tani pa kapton. Ma bi sahibikum min janna. Më doni mirë. A osht ky një ismut as osht ismut atë. Që thua më nëna. Që këjniri që pojithreta Allahu azogjel A për një me njët bidh nëse kogjena A për një me kohë si hera A për një me për ishke menja Unë veqë po kërkaj pi uve Nihere një njët uve menërin një që shtu hapët Pase Allahu thët In huve Nuk është tjetër aj pos Nedhiru në lekum E ka dërgu E ka dërgu dikush mjë au trej gëvretin uva hapët para se të kaplon një ndënim i madh. Do të më mirë e keni më me menuarpton. Më mirë e keni më undajë ç'shto pa kapton. Nga shoqëria, nga zhurmë, nga sipërfaqësuria, rutina mekanika, nga nga <coughs> vërshimat e mendimeve të ndryshme largon të pa kapton. Për hir të Zotit. Subhanallahu. Wallahi çdo krijesë e Allahut që beson në Allahun duhet më bëjë partishipë kjo ftesë e Zotit. Por hirt Allah nither e largov vec. Zhveshu. Por moment caktuar, zhveshu. Nga interesa të ndryshëm. Kthej u sinqeritetit për për pak bile. Kthej u vërtetësisë. Kthej u vetes tënde, kthej u mendjes tënde. Kthej u njerëzimit të nither e belen jetonë dhe mëna. Çykiniri çapo di piu apo. Çka është kjo atë? Mamirë keni atë? para sa mi ukaplu një dhe një mi madha, ma mire e kene, që është të të laugje dhe gjëralu atë. Dhaj, kja rritme meditim, kja rritme të menu, kërrejshtë e me kësë, provokuashen për me menu, vazhdimisht, diri sotë në rozër, nuk patën fuqi me embyll me andjen, nuk patën fuqi me i rezistu gjithë të këture goditiv për meditim, nuk patën fuqi me i rezistu, nuk patën fuqi me i rezistu, Kurani u atë demaskoj të gjitha pretendimet, nuk patë moqka, të gjitha gënjështrat u atë demaskoj Kurani. A e dini se, që ka thanë në fundë mu, në fundë, disa për e tyre, shumë nga ta u dorëzuan dhe besuan, po disa për e tyre, thanë, o zëtë, më mire kemi me namyytë, që atë dinim që për në dhushë, mëtë në metohë, më mirë, se sa me i besu këti japë, thanë. Ta shmo, së është më e vërtet, apo ta shmo i nati është, e kjo është problem të të tërpasa. Këto nuk e shërën meditimi, apëton. Meditimi shërën manipulimin, meditimi shërën, apo shërën gjërat të nëshme, ama i natin edhe u rejtjen, problem është, apëton. Edhe, edhe këto me do shtirja e shërën, por shpeshere e blokën meditimin u rejtjen dhe indikujt, apëton. E blokën meditimin i natin dhe indikujt, kjo e problema, apëton. Ande Allah Allah i thonë, "Hishëm bëj pak paçaturëçe dhe çati not, dhe çat parëj veç pakësh në për hir të Zotit." Këni me poshtë si vo, see, do, do do si do dalë rezultati. Gjithmonë kjo. Edhe atëherë, edhe mas atëherë, edhe sot edhe nesër gjithmonë edhe na si musliman përball njëhetëtetë, edhe të tjerët, edhe çdo kush për hir të Zotit duhet të zhvishë nga paragjykimet, nga interesat e caktuara, apo dhe ti mbledhin faktet atë mënojm njerëzën njerëz. Pastaj që shora, a është që kjo që është apo ç'është? Pastaj ti më ndajë ç'është. Dhe për fund rëndësia kësaj teme të nërë, të, të ndërgohet është se sikur se ai ka në fillim meditimi është një forcë, kështu po e quaj, që me lehen e Allahut kuantitetin është mëën kualitet. Meditimi është forës, që me lene Allahot, kuantitetin, apo kalablakun, shumicin, nga njerët pavler, e shëndrën në gjërat të që muara, e shëndrën në kvalitet. Ibni Abasi, radiallahu në kathënë, dyre qate me i falë njeri, i theluar në meditime, është më e mirë se tërë natër me e kalu duku falem tëmë dyre që atë të bëjnë kvalitet, kvalitet më konë. Qëfar e bëri atë për kushtim dhe atë, atë paracitje, atë të përullë dhe nështruar të Muhammedit sallallahu alësërën, para laot në atë që, që këmajerët, qëfar e bëri të tjilë, atë që kvalitativ tjetë, sa që kvaliteti atë i adhurimi, lamë brejës atë shumë të më dhatë e ajshë, radiallahu anë atë të paharuara, qëka me ditinë atë? Thason të më kanë zbi dha jetë E që ato e bënen që tjetë Në atë gjenë që të qanë tërnatën dhe tjetë A që i përpushtuar në e Allah të varë këtajnë Ndërsa njërin nga Djetarë të heshëm bë, Respektivesht të tabinëve Amir ibn Abdul Kajs Thët Kom taku Shumë pre ashabet pejgamberis Nuk di sot mjë dhe thonë allë Shumë kom taku Thët edhe të gjithë i kam do gjithë të këtë thënë se drita e imanit edhe shkëllqimi i besimit është në meditim. Kam pas të sabet njërë, nëse dën iman që shkëllqen, që vizlan, nëse dën besim kualitativ, duhet me kalu si përfatsorën, duhet me kalu rutinen, duhet me te kalu formalitetin, apo që si kurse të si kanë fillim, gjëra që janë mjetë Të funksionalizohen, funksionim efikas që të nëshpijen pastaj sigur të këqëllimet e kërkuara. E rrëktimit që e bëjmë mes të parë dhë dhëtës është aja që i jep imani të kuptim e që aja është meditimi. Apta. Dhe pika a fundit për sonte është fushet e meditimit. Kur frasën për meditimin, nuk do të të se duhet me të shetit menja gjithë kënë. Apo, se nuk është menja me, me shetit të në onë të avëtë ku duhet mi e përcaktua fusha ku duhet. E ja, nëse i përcaktuan në fushat e duhur me lehen e Allah të mënduar atë renia me me perfekcionizëm funksionon siko duhet. Ama kur e llodh merr kur s'duhet, tani nuk mund aty ku duhet më kon funksionale ata. E për të kuptuar se ka fusha ku duhet me me me meditu me, me dhe me menduar këtyre ka fusha që nuk duhet me i atje, më smiri kët në asyran. Ibni Abbasi radiyallahu ta'ala anhu fillimisht hadith i Ibn Omerit hadithi i Ibn Omerit ku ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem meditoni rreth begativeve dhe mirësive te Allahut e mos meditoni rreth Allahut apo sa mirësi ne ka prej Allahu xhallehola çatu mendoni atka prej Allahu si mirësi me e njoft Allahu se asht i gjithdituri Ata ka mundësu Allah me kuptu se gjithë shkandu me caktimin e ti kërsh begati. Ama mësë hi për të iksaj e qyshe ka caktu. Apo e mësë hi për të iksaj e qyshaj përgjigjit, e qyshaj flat, nga se për të iksaj umbë. Hargjon energji e ta një përgjrat më kërësura nuk i fuqime me ditu më optëm. Djetari njëri vënkaimi Rahimullaj ka dhën dy përosi dhe me të du me përfundu optëm. Kërësia parë ka thënë Ibn Qajmi Rahimullah Thëtë fështë Ka i detun gjelile Regull Regull i artë Regull i shkelqy shumë për ty Apo dhe me talon një regull Magnetes Përvoja këti djetari Dhe tëtë është në Dispozicion në juve Apo dhe regull të artë Thëtë Aslul kajri Ua shërdi min kibelit të fekkur Baza e gjithdo të mire Dhe baza e gjithdo të keqe është Qido Që është menejsh të japëton Me këto e prish Me këto e nëreq Durt e guha masanej Ato jenë argat Po kja e formën brumi mrejnë apëton A janë kallë dëna është për një me aso për një me apëton Andatëti për, Andat, për ka ime rahimullah Fë in nël fikra Nga se Mendimi është baza e vullnetit dhe e lëvizjes. Vullneti, lëvizja, dëshira, kërkesa, synimi, fillimin e çankut të mendimit. Nëse është çështë duhet dhe në drejtim të duhur, atëherë këto të tjera kanë mekund në rregull. Kur nuk është, atëherë këto nuk janë në rregull. Ndërsa mendimi më kualitativ dhe më i mirë është ai i cili Shtrijet në këto fusha Filëmisht i kimi dy fusha Kryesora Fusha e Ahiretit Edhe fusha e dënjas Që të në kërën e mënuna Për të kësoj, së këse në komedal Ja, për ahiretit e për dënja Nëski, ku më shku ma të utje Ti jajin, dënja, jajin ahiret Që aty ku kime konë të vetë Që aty ku kime konë të vetë Ose ku e që të të mëna Që a kime mënu të ku Si, a s'kime konë Së shpune Edhe kemi ahiretet Se i përkat ahiretet Kemi gjëra që i sinojm Edhe kemi gjëra që i kem pëjtyne Adin që ka duhet me kërku në ahiret Kjo është e para Meditër dhe saj ato Edhe adin që shduhet me e arriq ato Meditër dhe sajnë ato Adin që ka zbën kurqysh me gjithë në ahiret Meditër dhe sajnë ato dhe a edhin se qka duhet mu lërgu për isoj tja, edhe këta meditaja e po kjo është ahireti dynjaja, edhe në dynjaja që është a ki qëlimin këtë dynjaja që da më arrit po meditara të tynë qësh më arrit, rruga edhe gjithashtë rëzicja, gjithashtë qia që nuk danë dynjaja me të rok qëlimin që ti lërgujsh për tynja dhe mjetët që di mu më lërgu për tynja e po Këtu janë shumë të përgjithshme. Tash janë përgatitje për të për detajzuar në detyrën e arshëm inshallah për çdo aspekt. Por dua të them se kështu muslimani e organizon mendimin e tij vetë. Ose është në punë të dunjas, ose është në punë të ahiretit. Ose është duke apo synuar diçka që i bën dobi dhe duke kërkuar mënyra se si më arrit, ose duke u larguar nga diçka e keqe dhe duke kërkuar mënyra se si mund të larguam për sa të qoftë në dunya nda ahiret. Që to është angazhimi i muslimanit e nuk është në atë që nuk i përket. Pra ndaj, për fund, ka thënë Ibn Kajimi Rahimullah, se në faud dëwa, thëtë Ibn Kajimi Rahimullah, ila që më efikasë dhe më inëvajshën për ty, thëtë është të aktivizosh mendjen tënde dhe të mënduarit tëndë në atë që të përket. Thot ngase të menduarit nga që nuk të përket të siet të gjitha të këqijat. Andaj kush mendon nga që nuk i përket i ik shumë nga ajo që i përket. Dhe gjithashtu e angazhojmë vetën e ti nga ajo që është shumë e dobishme për te. Thot, që të. Thot çito pëndërpei këtë pjesë e dhe vazhdoi pastaj me pjesën ditët e përfund, por shumë ka gjëra që të përkosen e çë nuk i din. Dhe ku nuk i din nuk më nën për të hopur. Shumë ka gjëra që ti më nën rreth tyre e çka është, e ku është e vërteta, çka është s'përkahet në topun. Fati ibn Ka'im rahimullahu, ky kaos në përcaktimin e gjërave çka përket dhe çka nuk të përket dhe angazhimi i mendjes në atë që nuk të përket është më e keqja, më e zeza e malli që ka mos i mendollë këtë dynjatë. Nuk ka musibet, nuk ka fatkeqsi sipas ti dietari. Apo, kjo nuk është gjithë kushë, po kjo i referuat shumë djetarët tjerë, apo në thotë, se nuk ka fatkeci me modhe, që ka mundësi me goditi njëri, se mulludhë në atët që ka nuk ka punet i në avtër. Që ka nuk ka punet i në avtër, që ka nuk ka me keqja. Sa është da punë e ju tja? Nuk është kjo punet, nga se ti pas taj, sa pun të shumë, da që të përkasin ty, e në për ty, duke ilon, në e duke i lëna avt për fondë të të shtovë. Tho të dje se mendimi i brendshme, o al kha watir shumë përshperitit të, të, të nefësi që sile mërna vitës tona pëtën. Dë, o al irade dhe vullnetit dhe qëlimit që formohet nga këto, o al himme dhe ambicja këto katër. E mojtën men, mendimi apo përshperitit të brendshme qian, që xwaqter, qëllimet, ambicjet, thot Ibn Qayyim rahimullah, thot këto janë gjërat më meritore që duhet nga ato me fillu me përmirësuv veten tonën ton. Thot nga se këto janë realitetet e tua dhe këyën vetja jote. Do thot, thot mendimet e tua dhe mënyrat e kuptuarit tënd dhe meditimit që krijet, juaj çka ti shfaqesh praktikisht çka çojnë ty njerëz ato. Nga se shpesh herë, shpesh herë, na me praktikët e caktuara, arrim dir në shkollë edhe vetër e mashtru, të kujtu që qështu jemë amë tërë. Nëse këtë ka ime dhëtë, dhe dil nga falëci, këtheju originalitetit, vetja jote nukia e që ka bënd të jashtë, vetja jote realisht je, kush jem rana, qëfar me ndime cilën, apo ku i duke menduar ti, për qëka i duke prokupuar, qëllimit e tuja realisht qëllat janë, që ka synon të realisht, ke këtë në mrendshme, e që kjo është vete a ju të apëtë, së është vete a ju të e, e përja është që të apëtë, ndaj, ka një që synon, synon me pun të mira, qëllimet të këqia, apëtën, qaj ashtë i qëllimeve, ju i punve, apëtën, e po, na kuptu, na, qaj i qëllimeve ashtë, e të nga përfasohë, subhalla, filon e dedje, apër, kur gjësë ka ndu, qaj që as Për e ashtë me po njësë kush është qaj aftër Se qaj jo konë gjithmona Na gjithmon kre menu me punë e kre në këshunirin Na qështu duhet me këshur Zatën zë, qështu me punë të ashtë me Po na po Na tjetrin A ma qaj tjetri Une du më thonë qaj tjetri jam Une nuk banë me këshur Qysh për më këshurin tjertë Unë duhet me në shurë sytë mërana Me po vetën tema të i kuska qasje Kërkosh pas Allahot a zogjel E citë më A çfarë po thonë? A padtamën atë. Kur kërkos tashë, njerëzit opet lavdojnë, dojnë apo respektojn, flasin, ndërsa qëllimi i dytë mëna as duke lulzu, lulzu, nëse nuk ka ja pren rrit, sa ti bën kajimi me mendim përmirësuar me ambicie dhe vullnet dhe qëllime fizike, dikur degët i di dalin për jashtë, dalin për jashtë e njerëzit fillojnë mi hongër, pastaj fyhet e thave këuk. Kërëm në që një ambële është bre? Jënë thukon gjithë, jënë thukon gjithë, por një ka jep ja për frytive të, të tërkujnë ajo tija, e tash kur ka bu për për me e ti, që aja është raleshtë, që ka dalë për i zemrës ti, e që aja është, a që vlerësot, a është e hidrë, po a po është ambële, përëndaj, që kjo është vetja jote, e cila, do tëtë, të të afroën edhe të largojnë nga Zoti. Çi kja është atë, që të afrohet te Zoti dhe të largon prej Zotit tjetër. Thot, dhe nuk ka mundësi me arrit të nocin e Allahut përveç se me përmesimin e saj atë. Ajo është çka çarkullon në brendin tonë, atë. Çka synon ti? Çfarë qëllimesh ke? Ku i çon matit u menuh porte përpjet të kurkursë të navon, apo vetë Zoti drema. Andaj kujdesu për kët aspekt ngase realisht çikje ti jap. Ky e ti, a po, ti e ajë që menën, ti e ajë që synën, jo ato që kanë njështë të shojnë dhe të njohjnë, a po, mëso abit me menun ryshen nga se gaban. Përëndaj, kjo është e që ka të bëjmë, këtë temë, dhe gjithashtot, a e që e që kanë fillim të të nërëllet dhe motra, këtu e në gjithashtë teori, shërime teorike, do të mundohme i në shala në dhejës në arshëm, praktikisht të shërojmë se nështë, çysh mendon në besimtar për ahiretin e tij, por edhe për dunjën e tij. Praktikisht do të munduar që çutim ta bëjmë sa më të afërt edhe sa më të zbatueshëm për ne. Allahu na i pastrof mendimet tona dhe Allahu na i fisnikroh qëllimet tona dhe Allahu na shtoft ambicën dhe vullnetin për punë të mira dhe na bof çtimi afërti e jo largti. Allahu na fal mëkatet tona dhe të takimin e ardhmë. Zoti ju shoqëroft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun taslima katira.